Beobiako zubia irun eta endaia, lotzen duen bide nagusia berrogei minutuz blokeatua egondago izontan. Lan erreformaren kontrako kolektiboak deituta berreun lagun inguru bildu dira ekimen honetan. Lehen ekintza honen ondoren biriatuko ordain lekura zuzendu dira eta irun endaia norabidea guztiz blokeatu dute. Aste azken e, ontako mobilizazioan, CGT eta Lab Sindikatuekin batera egualdeko komisionez obrera sindikatuko militanteak ere parte hartu dute. Hauekin batera Euskal Herria bai eta Aitzina Gazte mugimenduko kideak besteak beste. Eren muruaga Lab Sindikatuko kideak ekimen honen arrazoiak asaltzen dizkigu eta ikusten dugu manifekin eta ez dela aski, beraz eraginkortasuna emateko gure ekintzei, ba erabaki dugu blokeatzea hemen biratuko ordain ordain lehikoa, eta ikusten dugu bai, jende jende ugari hurbildu uh, dela eta bai bo, labekoak, zesetekoak, eta beste sindikatu eta mugimendu koak ere hemen uh, batu dira. Baina ikusten da badela hor elkartasun uh, sendo bat Eta olako or, ekintzak oso garrantzitsuak dira eta pentsatzen dugu ba, borroka dela azken finean bide bakarra ba, haintzinean dugu gobernamendua honek ba, erantzun positiboa temateko azken finean. Bideatuko ordeinlekoa bi orduz blokeatua egonda, kamioi eta auto hilara luzeak izan dira. Beobieko errepidea guztiz blokeatua egonda ere.